Аудіокниги українською від студії Калідор Продовжуємо, друзі, нашу подорож сторінками книги Едгара Райза Барроуза «Принцеса Марса» Видання 1912 року За український переклад не стомлююся дякувати пані Олені Путій Розділ 18. Закований у вархуні Минуло, мабуть, кілька годин, перш ніж я опритомнів, і я добре пам'ятаю свій подив, коли зрозумів, що не помер. Я лежав серед купи спального шовку та хутра у кутку маленької кімнати, де було декілька зелених воїнів, а наді мною схилялася стара потворна жінка. Коли я відкрив очі, вона повернулася до одного із воїнів і промовила. «Він виживе, отже де?» «Добре», – відповів той, до кого вона зверталася, а потім підвівся і підійшов до мого ліжка. «Він має стати рідкісною розвагою для великих ігор. І тепер, коли мій погляд упав на нього, я побачив, що він не таркієць, адже його прикраси та метал не належали їхній орді. Мій новий знайомець був велетнем з жахливими шрамами на обличчі та на грудях, з одним зламаним іклом і відсутнім вухом. По обидва боки його грудей звисали людські черепи, а до них була прив'язана низка висклих людських рук. Його згадка про великі ігри, про які я так багато чув, перебуваючи серед теркійців, переконала мене у тому, що я стрибнув із щастилища у пекло. Після декількох слів із жінкою, коли вона запевнила його, що я тепер повністю готовий до подорожі, Джед наказав сісти на тварин і їхати за головою колони. Мене міцно прив'язали до найдикішої і найнекерованішої тварини, яку я, мабуть, коли-небудь бачив. У супроводі озброєних воїнів з обох боків, які не давали цій тварюці втекти, ми помчали у чвал шаленним галопом на за колоною. Рани завдавали мені незначного болю, настільки чудово і швидко діяли припарки та ін'єкції тієї жінки – яка займалася моїм лікуванням і так майстерно мене перев'язала Перед смерком ми наздогнали основну масу військ Невдовзі після того, як вони розбили табір на ніч Мене негайно привели до ватажка, який, як виявилося, був Орд Ордвархуна Як і джед, який мене привів, він був жахливо пошматований і так само прикрашений нагрудником із людських черепів та сушених мертвих рук, які, здавалося, позначали усіх великих воїнів Вархуна, а також свідчили про їхню жахливу лють, яка значно перевищувала навіть лють таркійців. Порівняно молодий джеддак Баркомас. «Був об'єктом запеклої та заздрісної ненависті свого старого заступника Дакакове, того джеда, який мене захопив. Я не міг не помітити майже навмисних зусиль, які останній робив, аби образити свого начальника. Він повністю опустив звичайне офіційне вітання, коли ми увійшли до покоїв Джедака і, штовхаючи мене грубо перед правителем, він вигукував гучним і погрозливим голосом. «Я привів дивне створіння, одягнене у металтарка. Його битва із диким татом на великих іграх принесе мені задоволення. Він помре, якщо Баркомас, ваш джеддак, вважатиме це за потрібне, або ж взагалі не помре». Відповів молодий правитель із наголосом і гідністю. «Що? Взагалі не помре?» кого заривів. «Присягаюся мертвими руками на моїй шиї. Він помре точно, Баре Комасе. Твоя жалюгідна безхребетність не врятує його. О, як ви ж вархуном правив справжній джедак, а не цей м'якосердний слабак» із якого навіть старий Дакова міг би голими руками зірвати метал. Лише мить Баркомас дивився на зухвалого та непокірного вождя. Його обличчя виражало презирство, безстрашну зневагу і ненависть. А потім, не витягнувши зброї і не промовивши жодного слова, він кинувся і схопив свого обмовника за горло. «Я іще ніколи раніше не бачив, як двоє зелених марсіянських воїнів б'ються без зброї, і видовище тваринної люті, яке слідувало за цим, було настільки страшним, що уявити подібне могла б тільки хвора уява. Вони виривали одне одному очі та вуха руками, виблискуючи ікла, раз по разу рубали та штрикали, аж поки обидва не були буквально пошматовані з голови до ніг. Баркомас мав значну перевагу у битві, оскільки був сильнішим, швидшим і розумнішим. Згодом здалося, що сутичка вже завершилася, мало бути нанесено останній смертельний удар, коли раптом Баркомас послизнувся і послабив свій клінч. Це була єдина маленька можливість, так необхідно да Кукові. Він кинувся на тіло свого супротивника, встромив своє єдине могутнє ікло у пах бару Комасу і останнім потужним зусиллям розірвав молодого Джеддака навпіл по всій довжині тіла. Його скривавлене тіло врешті-решт застрягло у кістках щелепи бара Комаса. Переможець і переможений. Бездиханні повільно покотилися мохом, величезна маса рваної та скривавленої плоті. Бар Комас був мертвий, і тільки титанічні зусилля із боку жінок Дакакови врятували його від такої ж долі. Через три дні він без сторонньої допомоги підійшов до тіла Бара Комаса, яке зазвичаєм ніхто не рухав із місця, де воно впало, і поставивши ногу на шию свого колишнього правителя, прийняв при всій орді титул Джеддака-Вархуна. Руки та голову мертвого Джеддака забрали, аби додати до прикрас на шиї його переможця. А потім його жінки спалили те, що лишилося, серед дикого і моторошного реготу марсіян. Одужання Дакакове значно затримало похід, тому було вирішено відкласти експедицію, яка була рейдом на невелику громаду таркійців у відповідь на знищення інкубатора до Великих Ігор. Весь загін воїнів кількістю 10 тисяч одиниць повернув назад, до Вархуна. Моє знайомство із цими жорстокими та кровожерливими людьми було тільки початком подій, які я бачив майже щодня, перебуваючи серед них. Вони – менша орда, ніж таркійці, але значно лютіша. Не минало й дня, аби деякі члени різних громад Вархуна не зустрічалися у смертельному бою. Якось мені довелося побачити аж вісім смертельних дуелей за один день. Зрештою, ми дісталися міста Вархуна після приблизно трьох днів маршу. Мене негайно кинули до в'язниці та міцно прикували ланцюгами до підлоги і стін. Їжу мені приносили час від часу, але через цілковиту темряву цього місця я не знав, скільки я там пролежав – дні, тижні чи місяці. Це був найжахливіший досвід всього мої життя. І те, що мій розум не піддався жахам тієї чорної темряви, і досі дивує мене. Місце те кищило повзучими тварюками. Холодні, звивисті тіла лазали по мені, коли я лягав і в темряві, я іноді бачив відблиски палаючих очей, втуплених у мене із жахливою зосередженістю. З оточуючого світу зверху до мене не долинало жодного звуку і жодного слова. Нічого не казав і мій тюремник, коли приносив мені їжу, хоча спочатку я й засипав його питаннями. Врешті-решт. Моя ненависть і маніакальна огида до цих жахливих створінь, які ув'язнили мене у цьому страшному місці, були зосереджені моїм хитким розумом на цьому єдиному посланці, який уявлявся мені всією ордою Вархуна. Я помітив, що він завжди підходив із тьмяним ліхтарем туди, де міг покласти їжу у межах моєї досяжності. І коли він нахилявся, аби покласти її на підлогу, його голова була приблизно на рівні моїх грудей. Тож із хитрістю божевільного я відступив у дальній куток своєї камери, коли наступного разу почув його наближення. Я підтягнув трохи вільного ланцюга, який тримав мене, і чекав його приходу, присівши як хижий звір. Коли він нахилився, аби покласти мою їжу на землю, я підняв ланцюг над головою і з усієї сили вдарив ланками по його черепу. Без жодного звуку він упав на підлогу мертвим. Сміючись і бурмочучи щось собі під носа, як справжній божевільний, яким я швидко там ставав, я накинувся на його лежаче тіло. Мої пальці обхопили його мертву шию. Зовсім скоро вони наштовхнулися на маленький ланцюжок, на кінці якого теліпалося декілька ключів. Дотик моїх пальців до цих ключів миттєво повернув мені розум. Більше я не був недоумком, який лепече. Я знову став здоровою мислячою людиною, яка має засоби для втечі у своїх руках. Коли я намагався зняти ланцюжок із шиї своєї жертви, то підвів очі і побачив у темряві шість пар блискучих очей, які незмигно дивились на мене. Вони повільно наближались, а я так само повільно позаткував від них сповнений жаху. Я знову забився у свій куток, тримаючи руки перед собою долонями вперед. А ці жахливі очі наближалися, аж доки не дісталися мертвого тіла біля моїх ніг. Потім вони повільно відступили, але цього разу із дивним скрипучим звуком, а тоді зникли у якійсь чорній і далекій ніші моєї в'язниці. Розділ 19 Боротьба на арені Потроху я опанував себе І нарешті спробував забрати ключі з мертвого тіла мого колишнього тюремника Але коли я простягнув руку у темряву, аби його знайти Я із з жахом зрозумів, що тіла немає Тоді правда відкрилася мені Власники цих блискучих очей забрали мою здобич геть, аби її зжерти у своєму сусідньому лігві, адже вони чекали днями, тижнями, місяцями усієї цієї жахливої вічності мого ув'язнення, аби забрати моє мертве тіло на свій банкет. Продовж двох днів мені не приносили їжі, але потім... З'явився новий посланець, і моє ув'язнення тривало, як і раніше. Але я більше ніколи не дозволяв своєму розуму затьмарюватися жахом становища. Невдовзі після цього епізоду привели іще одного в'язня і закували його поруч зі мною. При тьмяному світлі Смолоскипа я побачив, що він червоний марсіянин, я ледь міг дочекатися, коли підуть його охоронці, аби звернутися до нього. Коли їхні кроки, що віддалялися, стихли удалині, я тихо гукнув марсіанське слово вітання Каор. Хто ти, що говорить до мене із темряви? відповів він. Джон Картер, друг червоних людей Геліуму. Я сам із Геліуму. Відповів він, але я не пригадую твого імені. І тоді я розповів йому свою історію, як я її тут написав, упустивши тільки будь-які згадки про своє кохання до Деї Торіс. Мій новий знайомець був дуже схвильований новинами про принцесу Геліуму і, здавалося, він був цілком переконаний». Вона і Сола могли легко дістатися безпечного місця звідти, де вони мене лишили. Він сказав, що добре знає це місце, тому що ущелина, через яку проходили воїни Вархуна, коли вони нас виявили, була єдиною, яку вони будь-коли використовували, рухаючись на південь. Дея Торіс і Сола зайшли за пагорби за п'ять миль від великого водного шляху, «Зараз вони, ймовірно, у цілковитій безпеці», – запевнив він мене. Моїм співкамерником був Кантоскан, падвар, по-нашому лейтенант військово-повітряного флоту Геліуму. Він був членом тієї невдалої експедиції, яка потрапила до рук таркійців під час захоплення Деїторіс. Тож він коротко розповів, про події, що відбулися після поразки бойових кораблів. Сильно пошкоджені та тільки частково керовані, кораблі дуже повільно поверталися до Геліуму, але проходячи біля міста Зоданги, столиці споконбічних ворогів Геліуму серед червоних людей Барзума, на них напала велика кількість бойових кораблів, і усі, крім корабля, до якого належав Кантос-Кан, були або знищені, або ж захоплені. Його корабель впродовж декілька днів переслідували три зодангські бойові кораблі, але зрештою він втік завдяки темряві безмісячної ночі. Через тридцять днів після захоплення Деї Торіс, десь у час нашого прибуття до Тарка, його корабель досяг Геліуму із приблизно десятьма вцілілими з усієї команди, яка спочатку мала аж 700 матросів та офіцерів. Відразу ж було відправлено сім великих флотилій, кожна складалася зі ста могутніх бойових кораблів на пошуки Деї Торіс. Відправлено було і дві тисячі менших човнів, які базувалися на кораблях і постійно перебували у марному пошуку зниклої принцеси. Під час цієї пошуково-каральної експедиції Дві зелені марсіанські громади були стерті з лиця Барзума цими флотиліями у відповідь на напад, але от Дея Торіс так і не знайшлася. Вони вели пошуки серед північних орд і тільки в останні декілька днів розширили свої пошуки на південь. Кантоса Кана призначили на один із невеликих одномісних літальних апаратів. Йому не пощастило бути виявленим вархунійцями під час дослідження їх міста. Відвага та зухвалість цієї людини здобули мою найбільшу повагу і захоплення. Він один приземлився на околиці міста і пішки дістався до будівель, які оточували площу. Впродовж двох днів і ночей він досліджував їх приміщення та підвали у пошуках своєї улюбленої принцеси – перша ніж потрапив до рук Вархунійського загону, коли вже збирався повертатися, переконавшись, що де й там немає. Під час ув'язнення ми із Кантосом Каном добре познайомилися і завели теплі особисті стосунки. Проте минуло всього кілька днів, і нас витягли із в'язниці для великих ігор. Того ранку нас відвели до величезного амфітеатру, який замість того, аби бути побудованим на землі, був вкопаний у неї. Був він частково завалений уламками, тому важко сказати, наскільки великим він був на початку. У своєму теперішньому стані амфітеатр вміщував усі 20 тисяч верхунійців, зібраних із орд. Арена була величезною але дуже нерівномірною та занедбаною. Навколо неї верхонійці склали каміння, принесене із деяких зруйнованих будівель стародавнього міста, аби запобігти втечі тварин та полонених і убезпечити від них глядачів. По краях були встановлені клітки, аби утримувати полонених, доки не прийде їх черга зустріти жахливу смерть на арені. Нас із Кантосом Каном зачинили разом в одній із кліток. У інших клітках були дикі калоти, тоати, скажені зітідари, зелені воїни і жінки із інших ор, а та також багато дивних і жахливих диких створінь Барзума, яких я раніше ніколи не бачив. Галас їхнього ревіння, гарчання та верещання був неймовірним – а грізний вигляд будь-якої із цих істот міг вселити серйозний страх навіть у наймужніше серце. Кантоскан пояснив мені, що наприкінці дня один із цих полонених отримає свободу, а всі інші лежатимуть мертвими на арені. Переможців різних змагань протягом дня будуть протиставляти одне одному аж доки не залишиться тільки двоє живих. Переможця ж останньої сутички, тварину чи людину, буде відпущено на волю. Наступного ранку клітки знову сповнять новою партією жертв. І так буде відбуватися впродовж усіх десяти днів ігор. Незабаром після того, як нас посадили у клітки, Амфітеатр почав заповнюватися. Впродовж години усі доступні місця для сидіння були зайняті. Дак Кова зі своїми джеддами та вождями сидів посередині одного боку арени на великій піднятій платформі. За його сигналом двері двох кліток прочинилися, і дюжину зеленошкірих марзіянських жінок виштовхали на центр арени. Кожній дали кінжал, а потім із дальнього кінця арени на них випустили з граю із дванадцяти калотів – диких марсіянських псів. Оскільки ці потвори із гарчанням та піною з рота кинулися на майже беззахисних жінок, я відвернувся, аби не бачити цього жахливого видовища. Крик та регіт зеленої орди свідчили про чудову якість вистави. І коли я знову подивився на арену, бо Кантоскан сказав, що все закінчено, я побачив всього трьох калотів, які перемогли. Вони гарчали і ричали над тілами своєї здобичі. Ну що ж, на мій подив жінки дали їм гарну відсіч. Наступним – на собак, які лишилися, спустили скаженого зітідара. Так тривав весь цей довгий та спекотний жахливий день. Впродовж дня мене протиставляли спершу проти людей, а далі і проти звірів. Але оскільки я був озброєний довгим мечем і завжди перевершував свого суперника у спритності, а здебільшого і у силі, то для мене це була просто дитяча забавка. Знову і знову я зривав оплески кровожирливої юрби і під кінець пролунали крики, аби мене прибрали із арени і зробили членом орди вархунійців. Нарешті нас лишилося троє. Зелений воїн із якоїсь далекої північної орди, Кантос Кан і я. Ці двоє мали битися а потім я повинен був битися із переможцем, аби завоювати свободу, яку надавали останньому вцілілому. Кантус -кан бився декілька разів впродовж дня, і, як і я, завжди виходив переможцем, але інколи він робив це із дуже невеликою перевагою, особливо, коли протистояв зеленим воїнам. Я мало сподівався, що він зможе перемогти свого велетенського супротивника. Той впродовж дня косив усіх перед собою. Чоловік той був майже шістнадцять футів за вишки, тоді як Кантоскан -Кан був навіть трохи нижчим за шість. Коли вони рушили на зустріч один одному, я вперше побачив цікавий прийом у марсіанському володінні мечем. На нього і ставив усі свої надії Кантоскан. -Кан. Бо коли він наблизився десь на двадцять футів до цього велетня, він закинув свою руку із мечем далеко за себе, а тоді могутнім порухом жбурнув зброю вістрям вперед у серце зеленого воїна. Меч летів вірно, як стріла. Він протяв диявольське серце, і вклав його мертвим на Орену за мить. Кантоскан і я тепер протистояли одне одному. Але коли ми наблизилися, я прошепотів йому, аби він затягував бій майже до темряви, у надії, що ми знайдемо якийсь спосіб втекти. Та вочевидь Орда здогадалася, що ми не маємо бажання битися один із одним. Вони завели від люті адже ми не завдавали жодного смертельного удару. Але бій тривав, а навколо нас сутеніло. Коли ж я побачив, що вже достатньо стемніло, я прошепотів Кантосу Кану, аби він проштовхнув свій меч між моєю лівою рукою і тілом. Коли він це зробив, я похитнувся, міцно притиснувши меч рукою, а тоді упав на землю. Його зброя, здавалося, стирчала із моїх грудей. Кантос Кант зрозумів мій задум. Він швидко підійшов до мене, поставив ногу мені на шию, витягнув свій меч із мого тіла і замахнувся для останнього смертельного удару в шию, який мав перерізати мені вену. Але у цьому випадку холодне лезо безшумно ковзнуло у пісок арени. У темряві яка вже майже наступила, ніхто не міг побачити, чи дійсно він мене добив. Я прошепотів йому, аби він ішов і вимагав своєї свободи, а далі, аби шукав мене на пагорбах на схід від міста. Так він і зробив. Коли ж амфітеатр спорожнів, я тихцем кредькома вибрався на його вершину, і оскільки величезна яма знаходилася далеко від центральної площі та ще й у незаселеній частині Великого Мертвого Міста, у мене не виникло особливих проблем із тим, аби дістатися пагорбів поза ним. Розділ 20. На атмосферній фабриці. Продовж двох днів я чекав там на Канто-Сакана, але оскільки він не прийшов, то вирушив пішки у північно-західному напрямку до точки, де, за його словами, знаходилася найближча водойма. Моєю єдиною їжею було молоко із рослин, які так щедро дарували цю безсінну рідину. Продовж двох довгих тижнів я блукав ночами, орієнтуючись тільки на зірки, і ховався вдень за будь-якими виступами скель або серед випадкових пагорбів, які перетинав. Кілька разів на мене нападали дикі звірі, незграбні чудовиська, які вистрибували на мене із темряви. Отож мені завжди доводилося тримати у руці довгий меч, аби бути готовим зустріти їх. Зазвичай моя незрозуміла, щойно набута телепатична сила попереджала мене завчасно. Але одного разу я лежав із гострими іклами біля моєї яремної вени і волохатою мордою, що притислася до мого обличчя іще до того, як навіть зрозумів, що мені щось загрожує. Я не знаю, що за істота була на мені». Але я відчував, що вона велика, важка і багатонога. Мої руки опинилися біля її горла ще до того, як іклам вдалося вп'ястись мені у шию. Я повільно відсунув від себе ту волохату морду і немов лищата мести з пальцями його трахею. Ми боролися на землі мовчки. Звір робив усе, аби дістатися до мене своїми страшними іклами. Я ж намагався відсунути його від свого горла якнайдалі і, стискаючи свої пальці, вичавити із нього життя. Потроху мої руки знесилилися у нерівній боротьбі, і дюйм за дюймом, палаючи очі та виблискуючи ікла мого супротивника, почали наближатися до мене, аж поки його волохата пика знову не торкнулася мого обличчя, і я зрозумів, що все закінчено. Але потім, раптом із оточуючої темряви, вискочила жива вбивча маса і кинулася просто на тварюку, яка тримала мене притиснутим до землі. Двоє звірів покотилися мохом. Вони гарчали, жахливо роздираючи та рвучи одне одного, але незабаром все скінчилося. І я побачив свого рятівника, який стояв, опустивши голову над розірваним горлом мертвої істоти, яка мало не вбила мене. Ближній місяць здійнявся над горизонтом і, освітивши барзумський пейзаж, показав мені. Моїм рятівником був мій старий Вула, але звідки він прийшов або ж як знайшов мене, я ніяк не міг зрозуміти». Треба сказати, я був дуже радий його товариству, але моє задоволення від того, що я бачив, було затьмарене занепокоєнням щодо причини його розлучення із деєю Торіс. Тільки її смерть, як я вважав, могла пояснити його відсутність біля неї. Настільки вірним, як я знав, був він моїм наказом. Під сяйвом тепер уже... Обох яскравих місяців я побачив, що він був тільки тінню себе колишнього. А коли вула відвернувся від моєї ласки і почав жадібно пожирати мертву тушу біля моїх ніг, я зрозумів, що цей бідося схуд від голоду більше, ніж наполовину. Я й сам був у не набагато кращому стані, але не зміг себе змусити їсти сире м'ясо. А розвести вогонь я можливості не мав. Коли вула закінчив їсти, я знову взявся за своє втомливе і, здавалося б, нескінченне блукання у пошуках невловимого водного шляху. На світанку п'ятнадцятого дня моїх пошуків я раптом із великою радістю побачив високі дерева, що позначали об'єкт мого пошуку. Близько полудня я змучено поплентався до дверей величезної будівлі, яка, можливо, займала чотири квадратні милі і височила футів на двісті угору. На могутніх стінах не було видно жодного отвору, окрім маленьких, крихітних дверей, біля яких я знесилено опустився. Жодних ознак життя не було навколо. Я не міг знайти ані дзвоника, ані будь-якого іншого способу повідомити людям всередині про свою присутність, хіба що невеликий круглий отвір у стіні біля дверей призначався саме для цього. За розміром він був приблизно завтовшки золівець. Я подумав, що це може бути і щось на кшталт переговорної трубки. Наблизивши до нього рота, я збирався вже щось сказати, як раптом із того отвору, Пролунав голос, який запитав, хто я, звідки і яка мета мого візиту. Я пояснив, що втік від верхунійців і помираю від голоду та виснаження. Ти озброєний як червоний воїн і за тобою біжить калот, але виглядаєш ти як червона людина. Ти не зеленого і не червоного кольору. «В ім'я дев'ятого променя! Хто ти? Що ти за створіння?» «Я друг червоних людей Барзума, і я помираю із голоду. Відчиніть нам в ім'я людяності!» – відповів я. Нарешті двері почали рухатися від мене, аж доки не заглибилися в стіну на п'ятдесят футів, а тоді спинилися і легко ковзнули ліворуч відкривши короткий і вузький бетонний коридор. На другому кінці були іще одні двері, схожі на ті, які я щойно пройшов. Нікого не було видно, але як тільки ми минули перші двері, вони тихо засунулися за нами і швидко повернулися на своє початкове місце на фасадній стіні будівлі. Коли двері від'їхали, мені вдалося помітити їх величезну товщину – Цілих двадцять футів. І як тільки вони знову опинилися на своєму місці, після того, як зачинилися за нами, величезні сталеві циліндри опустилися зі стелі позаду них і увійшли нижніми кінцями в заглибленні у підлогу отвори. Другі та треті двері так само сховалися в стіну і від'їхали вбік бік переді мною, як і попередні. А далі... Я опинився у великій внутрішній кімнаті, де на величезному кам'яному столі стояли їжа та напої. Голос звелів мені втамувати голод і нагодувати свого калота. І поки я цим займався, мій невидимий господар піддавав мене суворому та ретельному допиту. «Твої твердження дивовижні», – казав голос, завершивши розпитування. Але очевидно, що вони правдиві, і так само очевидно, що ти не із Барзума. Я можу це сказати за будовою твого мозку, за дивним розташуванням твоїх внутрішніх органів, за формою та розміром твого серця». «Ти що, хочеш сказати, що можеш бачити мене наскрізь?» – вигукнув я. «Так, я бачу все, окрім твоїх думок». А якби ти був барзумцем, я міг би прочитати і їх. А потім у дальньому кінці кімнати прочинилися двері, і до мене наблизився дивний маленький чоловік, схожий на висхлу мумію. На ньому був тільки один предмет чи то одягу, чи то прикраси – маленький золотий нашийник, із якого на груди звисала величезна прикраса за обільшки з обідню тарілку. Вся інкрустована величезними діамантами, окрім самого центру, який займав дивний камінь десь дюйм у діаметрі, що виблискував дев'ятьма різнокольоровими променями, сімома променями кольорів із нашої земної призми та двома прекрасними променями, які для мене були абсолютно новими та невідомими. Я не можу їх описати більше, аніж Міг би описати червоний колір, розповідаючи про нього сліпому Знає тільки те, що вони були надзвичайно красивими Старий чоловік сів, і ми порозмовляли іще декілька годин Найдивнішим у нашій розмові було те, що я міг читати усі його думки Тоді як він не міг ані на йоту проникнути у мій розум, якщо я не говорив я не повідомив йому про цю здатність відчувати його розумові процеси. Таким чином, я дізнався багато чого, що пізніше виявилося для мене надзвичайно цінним, і чого б я ніколи не дізнався, якби він підозрював мою дивну силу. Адже марсіяни мають настільки досконалий контроль над своїм розумовим апаратом, що можуть спрямовувати свої думки із абсолютною точністю, а за потреби і блокувати їх. У будівлі, де я опинився, знаходилися механізми, які виробляли штучну атмосферу, яка підтримує життя на Марсі. Секрет усього процесу полягає у використанні дев'ятого променя – Одного із тих двох променів, які мали невідомі мені прекрасні мерехтливі кольори і виходили із великого каменю, який я помітив на дископодібній прикрасі цього господаря. Отож, цей промінь відділяється від інших сонячних променів за допомогою точно налаштованих приладів, що розміщені на даху величезної будівлі, три чверті якої займають резервуари – де й зберігається дев'ятий промінь. Тоді цей продукт обробляється електрикою, або точніше до нього додаються певні пропорції очищених електричних коливань, а потім результат перекачується до п'яти головних повітряних центрів планети, де, коли він вивільняється, контакт із ефіром космосу перетворює його на атмосферу. Запасу дев'ятого променя у великій будівлі завжди достатньо, аби підтримувати існуючу марсіанську атмосферу впродовж тисячі років. І єдиним, чого варто було остерігатися, як розповів мені мій новий друг, була можлива аварія насосів. Він привів мене до внутрішньої кімнати, де я побачив цілий ряд із 20 радієвих насосів, кожен з яких здатен був сам один забезпечити атмосферною сумішчю весь Марс. Він розповів, що уже 800 років спостерігає за цими насосами, які використовують по черзі, кожен по одному дню, або трохи більше 24,5 земних годин. У нього є один помічник, який чергує разом із ним. Половину марсіянського року Приблизно 344 наших дні кожен із них проводить на самоті на цій величезній ізольованій фабриці. Кожного червоного марсіанина із раннього дитинства навчають принципів виробництва атмосфери. Але тільки двоє можуть водночас володіти секретом доступу до величезної будівлі, стіни якої завтовшки у 150 футів – і абсолютно неприступні Навіть дах захищений від нападу повітряних суден Єдине, чого вони бояться Це нападу зелених марсіян Або ж збожеволілої червоної людини Тому що всі барсумці усвідомлюють Саме існування будь-якої форми життя на Марсі Залежить від безперебійної роботи цієї фабрики Спостерігаючи за його думками під час розмови, я виявив один цікавий факт. Як виявилося, зовнішні двері керуються телепатично. Замки настільки хитромудрі, що двері відкриваються під дією певної комбінації хвиль-думок. Аби поекспериментувати зі своєю щойно знайденою іграшкою, я подумав, що здивую його, якщо зможу розкрити цю комбінацію». І тому недбало запитав, «А як йому вдалося відчинити масивні двері для мене, перебуваючи у внутрішніх приміщеннях будівлі?» Блискавично, у його розумі виникли дев'ять марсіянських звуків, але так само швидко вони зникли, коли він відповів мені, що це таємниця, якою він не може поділитися. Після цього мого запитання... Відношення незнайомця до мене змінилося. Він ніби боявся, що я підспудно намагався розкрити велику таємницю. З тієї миті я читав підозру і страх у його прихованих думках та бачив у погляді, хоча слова його все ще лишалися люб'язними. «Перша, ніж я пішов спати...» Він пообіцяв дати мені листа до офіцера Аграрія, який жив неподалік, аби той допоміг мені дістатися з Оданги, яка, за його словами, була найближчим до нас марсіянським містом. «Але у жодному разі не кажіть їм, що ви прямуєте до Геліуму, оскільки вони воюють із тим містом і з тією країною. Ми з помічником не належимо до жодної країни». «Ми належимо усьому барзуму, і цей талісман, який ми носимо, захищає нас у всіх землях, навіть серед зелених людей, хоча ми й не довіряємо їм і намагаємося їх уникати», – пояснив він. «Тож на добраніч, мій друже», – продовжував він, – «бажаю тобі спокійного і довгого сну». «Так, саме так, довгого сну». І хоча він і посміхнувся приязно, я побачив у його думках бажання ніколи і нікуди не відпустити мене. А потім я побачив картину, де він стоїть біля мене вночі, побачив швидкий помах довгим кінджалом і напівсформовані слова. «Мені шкода, але я роблю це заради блага Барзума». Коли він зачинив за собою двері моєї кімнати, його думки обірвалися. Це здалося мені дивним, з огляду на мої мізерні знання про передачу думок. Що ж мені робити? Як я міг втекти крізь ці могутні стіни? Зараз я легко міг вбити його, оскільки був попереджений, але після його смерті я уже не зміг би втекти. І через зупинку величезної фабрики... Я теж міг померти разом з усіма іншими мешканцями планети. З усіма, включно із деєю Торіс, якщо вона, звичайно, іще жива. Щодо інших мені було байдуже, але думка про неї витіснила із моєї голови будь-яке бажання вбити старого, який помилився відносно моїх набірів. Я обережно відчинив двері своєї кімнати, і у супроводі вули рушив до внутрішніх великих дверей. На думку, мені спав зухвалий план. Я збирався спробувати подолати величезні замки «подумки» за допомогою дев'яти звукових хвиль, які прочитав у розумі старого. Непомітно і безгучно прокрадаючись коридорами – та спускаючись з вивестими шляхами, які повертали то туди, то сюди, я нарешті дістався великої зали, де того ранку перервав свій довгий піст і отримав їжу. Старого я не бачив ніде. Я не знав, де саме він проводить свої ночі. Я вже збирався увійти до кімнати, коли легкий шум позаду змусив мене сховатися назад, у тінь в ніші коридору. Потягнувши за собою вулу, я заумер, присівши у темряві. Незабаром старий господар пройшов повз мене, і коли він увійшов у осмітлену кімнату, через яку я збирався пройти, я помітив, що він несе у руці довгий тонкий кінжал. Він спинився і почав гострити його об камінь. Я прочитав його думки. Там було рішення перевірити радієві насоси, що мало зайняти близько тридцяти хвилин, а тоді повернутися до моєї спальні і покінчити зі мною. Коли він пройшов крізь велику залу і зник у коридорі, який вів до насосної, я обережно вибрався зі свого сховку і підійшов до великих внутрішніх дверей перших із трьох, які стояли між мною та Свободою. Зосередившись на масивному замку, я подумки відтворив дев'ять ментальних хвиль. Затамувавши подих, я чекав, і нарешті великі двері тихо рушили до мене та безшумно відсунулися в бік. Один за одним решта потужних порталів піддалися моєму наказу, і ми із вулою ступили у темряву вільні, але не в набагато кращому стані, аніж прийшли сюди. Хіба у нас були не такі порожні шлунки? Поспішаючи втекти із тіні грізної споруди, я помчав до першого ж перехрестя, маючи намір якнайшвидше вийти на центральну дорогу. Досяг її десь під ранок, і коли дійшов до першої огородженої ділянки, яку знайшов, почав шукати ознаки житла. Там стояли низькі, довгасті будівлі з бетону, зачинені вони були важкими і непрохідними дверима. Ані мої стукання, ні крики не дали жодної відповіді. Засмучений та виснажений безсонням, я влігся просто на землю та наказав вулі стояти на сторожі. Деякий час потому мене розбудило страшне гарчання вули. Я розплющив очі і побачив трьох червоних марсіян, які стояли на невеликій відстані від нас і цілилися у мене із рушниць. Я не озброєний і я не ворог, поспішив гукнути я. Я був у полоні в зелених людей. Тепер прямую до Заданги. Все, чого я прошу, це їжа та відпочинок для себе і для мого калота, ну а також підказка правильного напрямку для досягнення свого місця призначення. Вони опустили рушниці і доволі приязно рушили до мене, аби покласти праву руку мені на ліве плече, згідно із їхнім звичаєм вітання. Тоді почали ставити багато питань про мене, про мої влукання... Ну а далі відвели мене до будинку одного із них, що було зовсім неподалік. Будівлі, в які я гатив зранку, були зайняті тільки худобою та сільськогосподарською продукцією. Сам будинок стояв серед гаю велетенських дерев і, як і усі будинки червоних марсіян, підіймався вночі на 40-50 футів над землею на великому круглому металевому штоку – який ковзав вгору та вниз циліндром, заглибленим в землю, і запускався крихітним радієвим двигуном, який знаходився у вітальні будинку. Замість того, аби возитися із засувами та гратами для своїх осель, червоні марсіяни просто підіймають їх вночі вгору, якнайдалі від небезпеки. Вони також мають можливості опускати або ж підіймати будинки з землі, не заходячи всередину, якщо їм потрібно кудись піти або ж зайти у будинок, роблячи керування тим радієвим двигуном дистанційним. Брати, які знайшли мене, жили разом зі своїми дружинами та дітьми. Жили вони у трьох схожих будинках на цій фермі. Самі вони не працювали, оскільки були державними службовцями Роботу виконували засуджені, військовополонені, боржники-неплатники та неодружені чоловіки Які були надто бідними, аби сплатити високий податок на безшлюбність Що встановлений усіма червономарсіянськими урядами Були ті брати взірцем сердечності та гостинності я провів із ними декілька днів, відпочиваючи та оговтуючись після довгих та виснажливих поневірянь. Вислухавши мою історію, а я опустив усі згадки про Деюторіс із старого, із атмосферної фабрики, вони порадили мені пофарбувати моє тіло, аби іще більше походити на їхню расу, ну а далі спробувати знайти роботу у Зоданзі в армії або ж на флоті. Коли я готовий був вирушати, брати забезпечили мене маленьким свійським тоатом, якого усі червоні марсіяни використовують для верхової їзди. Тварина була заобільшки як кінь і доволі лагідна, але за кольором та формою була точнісінькою копією свого величезного та лютого родича із диких земель. Брати забезпечили мене олією з червоним відтінком, якою я змастив усе своє тіло. Один із них підстриг моє волосся, яке вже значно відросло, зробивши це за сучасною місцевою модою, рівне ззаду і з чубчиком попереду. Тепер я скрізь на барзумі міг видавати себе за повноцінного червоного марсіянина. Мій метал і мої прикраси теж були оновлені у стилі зодангського шляхтича – який пов'язаний із домом Птора, що було родинним прізвищем моїх благодійників. Також брати наповнили маленький мішечок біля мого стегна з одангськими монетами. Насправді, розмінні гроші на Марсі не сильно відрізняються від наших, за винятком того, що монети у них не круглі, а овальні. А ось паперові гроші випускають окремі особи за потребою, і погашаються двічі на рік. Якщо людина випускає надто багато грошей і не може їх погасити, то уряд повністю розраховується із його кредиторами, а сам боржник змушений відробляти суму на фермах, в шахтах, на інших підприємствах, які належать державі. Така грошова система влаштовує усіх, крім, звичайно ж, боржників. Але з іншого боку, уряду це вигідно. Дуже складно залучити достатньо добровільної робочої сили для роботи у великих віддалених угіддях Марсу, шахтах та інших віддалених виробництвах, що тягнуться, мов, вузькі стрічки від полюса до полюса, через дикі простори, заселені тваринами та ще дикішими людьми. Коли я нагадав братам про свою неспроможність віддячити їм за їх доброту, вони запевнили мене, що я матиму іще достатньо можливостей для цього, якщо проживу довго на барзумі. Попрощавшись, брати довго іще стояли і дивилися мені вслід, доки я не зник із виду на широкому білому шляху. Дякую, друзі, за те, що прослухали чергову частину чудової книги Едгара Райза Бароуза «Принцеса Марса». Дякую перекладачу Олені Путій за її неймовірну роботу. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Напишіть декілька коментарів, висловлюючи ваше враження від цієї аудіоверсії.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 У наступній частині не спиняти ж цю розповідь посередині.